Bine v-am găsit, dragi ascultători! Materia de jertfă folosită la Sfânta Liturghie este pâinea, vinul și apa. Când se face proscomidia, după ce s-a pus pe disc Sfântul Agneț și miridele, așa cum deja am arătat, preotul toarnă în Sfântul Potir apă și vin, după ce a împuns cu copia în Agneț spunând și unul din ostași, cu sulița în coasta lui a împuns și îndată a ieșit sânge și apă și cel ce a văzut a mărturisit și adevărată este mărturisirea lui. Apoi preotul așează steluța cruciș peste sfântul disc și acopere discul și potirul cu acoperemintele lor și apoi pe amândouă cu acoperemântul cel mare. Acum preotul rostește rugăciunea proscomidiei sau a punerii înainte, prin care roagă pe Dumnezeu să binecuvânteze acele daruri, să le primească în altarul său cel ceresc și să pomenească atât pe cei care le-au adus, cât și pe cei pentru care s-au adus. În sfârșit, preotul tămâiază darurile, altarul și biserica întreagă, simbolizând prin aceasta revărsarea darurilor Duhului Sfânt peste biserică și peste credincioși. În timpul Sfintei Liturghii, darurile care devin prin binecuvântare cinstitele daruri, se vor preface în însuși trupul și sângele Domnului, dar atât timp cât ele sunt la proscomidie, ele sunt doar un simbol al Sfântului trup și sânge. Tot ceea ce s-a săvârșit la proscomidie este plin de semnificație simbolică. Proscomidiarul sau locul unde se săvârșește proscomidia simbolizează peștera în care s-a născut pruncul Isus Hristos, iar întreaga rânduială a proscomidiei închipuie pe de o parte nașterea și copilăria Domnului, iar pe de alta patimile lui. Prescura cea din tâi, în care se scoate Sfântul Agneț, închipuie pe Sfânta Fecioară Maria, din care s-a născut Domnul după trup. Scoaterea Sfântului Agneț din prescură înseamnă întruparea și nașterea Domnului din Sfânta Fecioară. Dacă proscomidia închipuie locul unde s-a născut Domnul sau Betleemul, discul ține locul Ieslei din staulul de vite, în care a fost culcat pruncul după naștere. Acoperimintele cu care se acopăr discul și potirul simbolizează scutecele în care a fost înfățișat dumnezeiescul prunc de către magii de la răsărit. Așezarea steluței peste sfântul disc simbolizează steaua care i-a călăuzit pe magi spre locul nașterii, iar tămâierea sau cădirea înseamnă darurile aur, smirnă și tămâie aduse Dumnezeescului prunc de către magii de la răsărit. Acoperirea darurilor și rămânerea lor, tainică la proscomidiar, înseamnă vremea necunoscută a vieții lui Isus, înainte de începerea lucrării sale în lume, viața pe care Sfintele evangelii nu o istorisesc. Pe de altă parte, Proscomidia închipuie Golgota sau locul răstignirii, străpungerea Sfântului Agneț Cruciș și împungerea lui cu copia închipuie jertfa sângeroasă a Domnului, adică răstignirea lui pe cruce, împungerea lui cu sulița în coastă. Copia pe care o folosește preotul simbolizează sulița cu care ostașul a împuns pe Domnul în coastă. Vinul și apa turnate în potir închipuie sângele și apa care au curs din coasta lui Isus, iar potirul înlocuiește atât paharul de la cină cât și vasul cu fiere și oțet din care i s-a dat să bea Domnului și în care, după tradiție, Sfântul Ioan, evanghelistul, ar fi strâns și păstrat o parte din Dumnezeescul sânge care a curs din rănile Domnului. Discul este patul sau năsălia pe care a fost așezat trupul Domnului după coborirea de pe cruce. Maica Domnului, care a fost alături de fiul ei, plină de durere, este și ea simbolizată prin mirida cea mai mare de formă triunghiulară. Așadar, deodată la proscomidie sunt simbolizate nașterea, copilăria, patimile și moartea mântuitorului.